Це шанс заробити гроші. Наша позиція проста. Хто заплатить, того й друкуємо. І хай не плачуть. Утримувати штаби по 60 чоловік та друкувати продукувати листівки коштів вистачає, а заплатити за рекламу в газеті ні. А от Тварчук дуже серйозний претендент і мужик симпатичний. Може допоможемо? Грошей у них немає це точно, але він. Пройде до другого туру. Це редактор культурної колонки. Вона передплачує газету «Ніч». Тварчук, де ви бачили, щоб колишній генерал КДБ був серйозним претендентом? А ви читали Максима Вікторовичу його брошури? Як він цей режим ненавидить? 2 листопада ви будете плакати від болю і сміятися від розпачу. Безкоштовної реклами не буде». Ну, і в такому стилі і надалі. А насправді, а в редакції, як і в усій країні, багато хто свято вірив у чесні помисли людей, які вдавали, що борються з режимом. І ті нищевні удари, які ми отримали тієї осені, багатьох змусили подивитись на цей світ і свою професію трішечки інакше. Та осінь навчила багатьох бути цинічними. Марно вважають, що такі речі проходять безслідно. Вони вгризаються в людей – як кліщі, і досить неприємно зудять. Моя собака померла від кліща, якого не помітили вчасно. Максиму Вікторовичу, до мене звертається коректор Ольга Петрівна. Так підкажіть мені, за кого ж голосувати? Не за нині діючого ж, бо взагалі ж ні за кого, ви розумієте. От у Росії... Вона любить Росію, вона викладає в школі російську мову та літературу. Вона росіянка. Їй не подобається наше бидло. В Росії Ольгу Петрівну таке ж саме бидло. Може, навіть гірше, бо вони вбивають власних громадян, підриваючи будинки, а потім знищують цілий народ. Викресліть усіх і не переймайтеся. Все одно – Тварчук пройде до другого туру, от побачите, а вся прогресивна молодь проголосує за нього, не вгамовується культура. А всі прогресивні пенсіонери – за комуністів. А так склалося, що прогресивних пенсіонерів у нас набагато більше, ніж прогресивної молоді. Весь недобитий ідеалізм плескався в тазику, в якому регулярно мили ноги, Сильні світу цього плескався, сподівався, булькотів, а потім пішов і проголосував за владу, яка цей ідеалізм плекала і трахкала. Структура зростала та міцніла. Приходили нові люди, які своїми хохляцькими носами відчули запах грошей. Вони тупцювали у приймальні Петра Івановича та його заступників днями і ночами. А всі вони хотіли роботи, що було природно. Але вони якось неприродно-старанно облизували зади і черевики. Вони входили до приймальні, як до світлиці, і мало не хрестились на плакат із ображенням нині діючого. «Обирай майбутнє», – було написано на плакаті. «Про що я вам розповідаю? Я кажу, про що я вам розповідаю. Ви ж не спите?» Це скиглення вільної людини, відчуття свободи якої не співпадало з відчуттям свободи того місця, в якому він жив. Це така маленька трагедія такої маленької особистості в такому маленькому містечку. Було гидко на душі. Я розумів, що роблю щось неправильно. Але добре розумів і те, що в ситуації, яка склалась, більше робити було просто нічого, хіба що закрити газету і не ганьбитися. Семінар був дуже вчасним для корекції мого внутрішнього стану. Структура зібрала всіх редакторів газет, щоб, так би мовити, затоваришувати з ними, дешевше потім вийде, і тим часом виявити думки та настрої. Але виявляти, власне, було нічого, ніхто і не збирався лізти під танк. Читала професура зі столиці, було корисно і цікаво, але це не було для мене головним. Я хотів спіймати за хвіст іншу удачу. Семінар проходив дві доби. Ночували безпосередньо на базі відпочинку. І Леся була там. Увечері, як водиться, всі добряче напились. Старенькі редактори, колись комуністичних, а тепер гордо державних видань,